أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيني عندما ناديتني في صمت طولا اتى كلامي وقعدت عن ارض انتبهت عن ربع Čutno je li kako se može, nakon ovakvog, ovakve snage, ovakve, ovakve moći, da, da nastane slabost? Poslije se pita kako se to moglo desiti, jel? E, poslije njega, poslije Abdrahmana drugog svenje dolazi njegov sin Muhammed, a poslije njega dolazi Munzir, dolazi poslije toga Abdullah kao vladara, trojica vladara koji su kada naslijede. Znači, dolazi Muhammed, Munzir i Abdullah. Jedan za drugim su bilo adare. Sve do 300. godine. Do, do, do, znači, od 238. do, do, do 300. po Hić. Uh, u tom periodu, tih neki 62 godine, odnači od te 62 godine, uh, znači, bila se ova trojica vladara. I obilježen je ovaj period sa, sa slabošću uh, koja je bila postepena, međutim odvela do toga, znači, da dovela Endelus na, na, na ivicu, na rub, na rub pada, ponovno. Znači, uh, taj period, znači, Ostavit ćemo za sljedeć put da prepričamo, to u nekoliko rečenica znači, za vrijeme ove trojice vladara, da se spominju neke stvari. Međutim, ovdje je jedna vrlo bitna stvar da se napominja, a to je, da, i to je kao neko pravilo koje historiča spominja, a to je da, da narodi uopšteno, znači uspon nekog naroda, neke države, njegov uspon i njegov pad se ne dešavaju bez povoda i razloga, espaba, kako kaže kako važemo naravskom jeziku. Nači ovaj pad koji se desio nakon od Urahmana, drugog, drugog ili srednjeg, ima svoje razloge. Znači, ima svoje uh, klice, ima svoje kori, znači svoje nešto je posijano tad i to, je, to su učenjaci ispitali i utvrdili. Baš učenjaci, znači. I, i čak historičan spominje te stvari. Uh, kako se to desilo da je, je, je Endelus nakon ovog perioda ovakvog, ovakvog iznuča i slavi i moći, mogao da doživi pad Oko ćemo govoriti znači te detalje historijskog pada u, u, u historijskom kontekstu, koje šta se desilo od bitaka, ka šta je bilo karakterišno taj pad. Ali prije toga da spomenemo glavna tri razloga koji su uh, odveli i doveli do tog koji su doveli do tog da se desilo, znači da su muslimani doživjeli uh, u Andalus nakon uzdignuća slave i moći, da su doživjeli takak takao pad i znači i takvo crmoglavljenje unazad. Učenjaci glavno svojnju tri bitna razloga. Prvo, ono što mi često ponavljamo, već nekoliko puta dosta ponavljamo, da su određenim porazima, nazadcima, određenim padovima unutar muslimanskih pokrajina, da je bio, znači, prva je najbitna stvar, a to je infitahu Dunja, da se Usman otvorio Dunjalog. U ovom periodu, znači, Abdrahman drugog srednjeg, znači, u to, u to vrijeme, znači, bio vrhunac, tada u Endelosu, razvoja trgovine či znači, trgovina zemljorada da se toliko bila razvijena da je to bio znači najveći vrhunac do tada poznatog načina e, trgovina. Znači trgovina je gradova se trgovina koja znači zgodna koja je vršena trgovina pre, znači stvari su namjernice. namirnice. E, Osmanski naš znači, bil poznat, pa po da uvijek kroz historiju. Ali u to doba znači sad, sad, sad vršila znači, od Indije preko muslimana preko, na istoku pa do, onda do Endelusa, pa onda su, dijel, i Evropija dolazi u Endelus i uzimali, preuzimali muslimana ono što su mogli da preuzimu, koliko je bila ta veza je među njima uh, jaka u, u trgovačkom smislu. Uh, zbog teog, znači, o, otvaranja Dunjaluka, uh, naravno deš, znači mnoštvoj uh, ljus postali i muž, postali bogati, čak spomenuli za činjenicu da, da, znači, nije se mogao, nije mogla naći osoba na ulici uh, kao prosijak, da, da prosi da se bavi prošenjem. Znači, u tom periodu u Endulucu nije se mogla naći osoba da prosi da, znači, da je nema, da je siroma i da traže ljudi da, ju, da je pomognu, da je dana. Znači, to govori samo o tom stajanju, koliko su na, na ovom visokom, visokom stepenu a, dunjalu su živjeli. A naravno, to ima svoju drugu medalju, drugu stranu, a to je, a, da se vraćamo na hadijs koji stalno Hadis a, koji je bilježbu Harem u u kojem kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, mel faqru ahša alaikum, nije siromaštvo ono za, za koje se bojim ja, za vas. Inama ahša alaikum, nego se ja bojim za vas šta? En, en tupseta ilajkumu dunia. Da vam se dunjaluk otvori, da imate dunjaluk fe tanafesuha pa se bivo na počinje nacijetati za taj dunjaluk a na njo natjecanje vody i do sporova nesporazumata fetuhlik fetuhlika kema eigenlijk nema nikakve kombe pa vas to natjecanje taj do nalog u propasti kao što propastili oni prije vas znači dunjaluk je znači, e, muslimanima i prije muslimana, znači bio razlog dekadencije, razlog pada, razlog nazadka, razlog širenje fesada i nereda. Dunjalk je taj koji čovjek jel, odvede od praktikovanja vjeri, održanja za vjeru. Dunjalk je taj koji čovjeka, znači taj raskoš, predano dunjalku od napuštanja, kretno muslimanske države, od ostavljanja džihada. Dunjalk je taj koji, jel, koji da ljudima Mogućnost da se prepušta i strastima. Kada čovjek ima dunjalka i spoji s tome slobodnog vremena, onda nastaju raznorazni jel, a, a, ovi poroci. Znači, poroci nastaju sa i sa dunjalkom i slobodnim vremenom, sa, sa i metkom i slobodnim vremenom. Tu imamo jedan najbolji primjer radskog svijeta. Znači, mnogo je država u kojima se spojilo da imaju mnogo i metka, imaju slobodnog vremena jer ne radi ništa. Uglavnom, jel, ono što radi to je, to je onaj jako zanimarljivo. I onda se to dvoje spojilo i onda, naravno, uneseno je ono sa zapada onaj, onaj dio, oni negativni stvari, to će od, od, od ovih elektronskih sprava, televizija i tome stično, i naravno da će se u tih sredinima stvoriti veliki fesad i nerijed od onih svih harama koji, koji dolazi preko toga. Znači, Dunjaluk je taj koji, koji je prva karika i prvi problem karika, ona, ona, koja puca i koja kida snagu muslimanskog mumeta ili držaju unutar neke muslimanske države ili nekog naroda. Drugi, druga stvar koja se desila u tom periodu, znači velj... ovo se sve desilo za vrijeme ovog od Rahmana drugog, srednjeg, znači u tom, u tom se periodu pojavljaju taj problem. Onda druga stvar koja se desila, a to je e, osoba po imenu Zirjab. Ne znam da li neko da čuo za tu osobu, ako niste, lahamdolillah pa niste. E, to je osoba koja je bio veliki poznati muzičar svirač, umjetnič, na najvišim stepen da ga dan, danas veličaju kako u araskom svijetu, tako i u zapadnom svijetu. Znači, jedan, ono što bih bih rekli, par ekscelence u, u muzicijama. E, on je bio učenik od drugog poznatog muzičara, Ibrahima Meusilija. Znači, živio je tamo na istoku, živio današnjem Iraku. I kada je on postao populac, jer ja postao popula, popularan po svojoj vještini sposobnosti, e, e, znači sviranje na muzi raznim muzičkim instrumentima, pojavila se ljubomorak od njegovog učitelja, Ibrahima, Meusilija, pa nije mu je bilo drago da on slavni slavniji od njeg, i tako dalje, uglavnom smjestio mu je da ga protiraju. I došlo mu je naredno da mora napustiti taj dio islamskog svirita. Pa je on razmišljao gdje će, šta će, kako će, i uglavnom uh, uputio se u Endelus, došaju je Endelus. I kada je došao Endelus, uh, našao je tamansko, spremnu atmosferu za, za širenje svojih muzičarskih sposobnosti i šajetalnuka. E, tako da je, znači, njegovim sebom i njegovim tim umjetničkim djelovanjem, po navodnicima, njegovim aktivnostima osnovane su raznorazne te muzičke škole, muzička društva, muzički klubove, zovite kako hoćete, to se masovno raširilo u, u Endelsu. E, Oni su bio čak poznat po tome po muzici i sviranju i e, vještini sviranja na instrumentima. Znači klasa odjek se prenosi da znači, je ma, magični način svidan, čudovate stvari. Znači ljudi ga veličaju znači u tom kontekstu do do do, do velikih granica. Oni bio je bio još poznat po drugim stvarima. On je tamo u Endelu se uveo a, a, znači bio svestrana ličnost. Uveo je tamo i razne vrste moda. A, počeo da uvodi modu u odjeć u nošenju raznorazne odjeće. On je bio onaj koji je diktirao modu Engelsu. Ako on nosi neku odjeću i kaže ova odjeća sad jel, najatraktivna, ona je najatraktivna, najbolje ovo je stil ovakavno, znači ljudi su ga slijedili, u tome i slijedili uh, modu njegova On lično, ili ako on za neku odjeću koja za žene kaže da žene ovako u modu nosi, znači to se uzimalo, prihvatalo kao nešto jel, to je to Jer ta osoba je, je znači, divnuta na takav stepen ono ko se slijedi u tim stvarima. Znači to što se tiče odjeće, također uveo je, znači, on je čak imao neki, znači, čak su knjige o tome pisane, jel? znači se na, su znači, knjige koje, koje govore o toj modi o, o, o, u nošnji odjeće, pa onda a, a druga sljedeća, stvarno što to bila treća, znači prvo u muzici, pa onda znači, u mod, moda odjeće, a onda također a, hrana jelovnih hrane i sve što je vezano za hranu. I tu je on uveo modu. Da je on diktirao, da je on, da je on izmišljao, da je on dovodio. Znači, imao je dozu te doli, gezi, genijalnosti, sposobnosti, ali, nažalost, to je bilo u nekom, nekom šeitanskom smislu, jer je to odvelo u, odvelo je tu u veliki, veliki fesad i neredjali. Od njegna počinjeći, pazite, on se pojavio, on je bio živi u periodu, baš kada je bio Drahman drugi srednji znači u lijeku snage i moći te veličine ove države, kada je bila zaista na, na velikom stepenu moći i snage. Pojavljuje se, znači, Zirjab sa svojim ovim djelovanjem. Naravno, ovdje, ovdje naj, najštetnije, najpogubnije to bilo, znači, da se tada u Ndilu su znači ljubav, pažnja, otvarali se škole, pisane su knjige, sva ta vrsta tih detalja vezani za, za, za muzičku umjetnost, Uh, znači, muslimani su u tome, znači, bili, jel, onaj, prednjačili, ono su dan, danas uzori mnogima nadzapad, ili, u tom, uh, inspiraciji ovi danas na u ono što je, što je preneseno iz Endelusa. Znači, bilo je to tada razvijeno sa ovom osobom kada je došla sa istoka. Uh, ova stvar je uzrokovala šta? Odvođenje muslimana od vjerine. Uh, tu je dalje također vodilo, znači, da je nakon toga, nakon uh, širjenja uh, muzičke i muzičke instrumentata i sve što je vezano u tom kontekstu, da se kod muslimana su proširilo, to širio raps odnosno plesanje. I to plesanje organizovano. Organizovano, znači učenje plesanja što kod muški i kod, kod žena ovako naoko znači, to gledajući je danas mnogo pa to mi razumijemo ova vrste fesada, znači širio se fesa sa te strane. I taj faza li uzrokovala da, da je da, je, da je, kad, kad su došla ova tri ladara s koji su bili slabi u određenim stvarima da je ispolio naš da, da je ova ove negativne stvari su došle do izražaja da više ljudi predalo se donjačkom uživaju u muzici u plesanju u ljepoti donjačke umjetnosti donjačke izvoljevanju sve od nijanse detalji i tako dalje da to odvodimo s Osmanijel ostali slabi, da su počeli da gube državu, da gube bitke, da, da, i, da se dešava nerijed i fesad u svakom smislu. Znači to je ta bila druga stvar koja je, koja je kao sjeme, sjeme to, te dekadencije, to pada, a, a, koja se pojavila za, za vrijeme samog Abdurrahmana drugog srednjeg, a nakon njega, ona tri njegova nasljednjika koja su od jedna za drugi dolazi znači samo su potpunili, te, znači, tada se ispodnjilo to to sjeme koje je posijavljeno za vrijeme Abdurrahmana drugog srednjeg. Treća stvar koja je specična za, za ovaj period, Za, za, kao koje se spominje kao sjeme, a, to negativno a, sjeme koje je posijano a, prije nastupa ove trojice vladara, a to je da se na jugu Endelusa pojavila osoba po imenu Omer Hafsun. Omer, naravno, islam, omer je da, muslimansko ime, o tako, znači da bio musliman. E, Hafsun, to je kratično za prezime, to, to prezime su, odnosno kad dođe sun na kraju, znači, to, je, to su prezimena koje su nosili Uh, znači, muslimani, stvarno koji su primili islam, a po porijeklu su bili, znači, iz Endelusa. Znači, nisu bili Arapi ili Berberi. Znači, domačica, ali ništa koje je primilo islam. I oni su imali taj nastavak u svom imenu, Sun, Sun, Sun, znači, Omar Hasun. Ta osoba se pojavila po da je postao Drumski razbojnik na jugu, na jugu uh, Endelusa. Ali ovo je več kada je... Već, Već je desilo, znači, kada je Udrahman... Znači, ovo je bilo 200, a, 286. to se pojavilo, znači, to je već nakon smrti Udrahmana 2. srednjeg, znači, pred kraj a, onog slabog dijela, slabog dijela ovog pada, ovog, ovog perioda pada a, a, a Mevijsko, a, a Mevijske uprave u Endelusu, znači, pojavio ovaj Omer Hafsun a, sa grupom o 40 ljudi, se organizovali i postali drumski što Šta znači znate što dobro šta znači znači znači izvoje se negdje borave na mjestima kreću se od terena do terena i pljačkaju koga stignu, gdje stignu. Naoružani, pljačkali, bijali, jesu stigli, znači mečutim, država nije njima toliko predavala značanja, bizu zapostav, znači nije davala značaja da se borila protiv njih. I oni pokušavali, kada su pokušali, nisu uspjeli del da, da, da, da unište njihovo djelovanje. Tako da je to usnapredovala jel Da je ta osoba, znači vremenom, znači da je, da je, da je zauzela ne, ne samo grad, jedan ili dva, nego južni dio Endelusa, ta osoba, Omar Hafsun, sa svojom skupnoj, koji je počela od 40 ljudi, pridlužili smo njima drugi ljudi, u početku Omar Hafsun bio musliman, znači. Znači u tom periodu, prvom periodu, kada je bio razbojnik, nekih 16. godina kao musliman je bio razbojnik i oni se sa njim pridlužili drugi. Da bi poslije, nakon 16 godina, a, a naši Slavoniku sa njim tek ključni to njegovoj razbojničkoj a, skupini družbi e, pravil su taj fesad nered znači a, on je posle 16 godina učinio ridde odpadništvo kao vratio se on kršćanstvu sad je on kršan a raz u njega vračan kada je se on vratio kršćanstvu objavio da je, da je, da je se vratio svojoj o, staroj vjeri pradjedovskoj Uzrokovao da su neki muslimani otpali od njega, jel? koji su bili sa, sa njim zajedno u njegovom skupinu. Ono su vidjeli da je gdje to odvelo. Jel? Međutim, opet velika većina je ostala sa njim i dalje. Ali on tada već imao moć, zauzeo južni dio Endelusa. Znači, jedna mala razvojniča skupina je uspjela da, znači, u tom periodu slabosti, da napravi malte ne sebi neku državicu na južnom diju Endelusa. Onda su pohrlile ove sjeverne kršćanske države A, Leon, I e, Francuska i e, druge europske zemlje požurili su da uspostavi kontakt sa njim. Jel? Dobro mi došlo je da uspostavi sa njim kontakt da ga pomažu u njegovom djelovanju. I onda su muslimani, znači Endelus je bio razvučen, znači dođeni e, su ratovi, znači sa južne strane i sa sjeverne strane raz, razvučeni između ratovanja sa kršćanskim, znači e, južnim i sjevernim neprijateljem. E, naravno što je značilo je veliko opasnost za Endelus, jel? A, a govorit ćemo o tom periodu, znači, do čega je sve dovelo, sve ove tri stvari koje smo spomenuli, od Dunjaluka, pojave muzičara Zirjaba i Omera Hafsuna koji učini otpadništvo sa svojom razbiručkom družbom, ova tri krupna razloga su, znači, toliko oslabila državu i doveli do malte nedopada, da bi se pojavila jedna druga nova ličnost koju također naši djeca daju, da trebaju da znaju, da zapamti i da je nikad ne zaboravi. أهو تشوق مر كدوريه وريمه ان شاء الله ليش مصفانه كلافه انت كاشا ده انت على اهلي كان الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا